Розкіш їхньої зброї й одежі, ще дужче кидалися у вічі на фоні сірої, одноманітної юрби простого люду, що боязко розступався, поспішаючи дати дорогу панам. І старі й молоді, що тільки но повиходили з церкви, з прихованим острахом знімали шапки і низько, дехто до самої землі вклонялися князеві. А він, згорда поглядаючи на юрбу, Зрідка ледве помітно похитував головою, так що не можна б сказати, чи то він відповідає на привітання, чи й тільки хоче придивитись польніше. Холодні банькуваті очі та довгий, шорсткий рудуватий вус надавали темно-жовтому, аж чорному обличчю князя якогось холод-жорстокого виразу. Хлопцеві, що, схиливши просто волосу голову, стояв під тополею, Здалося, що Ярема глянув на нього гнівно і погрозливо. «Невже Петро виказав?» – врухнулася підозра, і холодна комашня забігала хлопцеві по спині. Він не смів звести очей, не наважувався пересвідчитися, що князь уже далеко, що він уже не дивиться хлопцеві в вічі своїм холодним страшним поглядом, що вже проїхала до замку в роззолоченій кареті Княгиня Гризельда, що вже навіть останні пани пройшли повз церкву. Лайдак, шкуру з деру з живого, пригадав хлопець у погрозу у парку. Замордує рудий собака та й край. Йому що? В уяві знов промайнули холодні банькуваті очі. Страшні картини стали перед очима. Ось закатований на смерть нагаями собачий кухар, що зварив щось не те для яреминих собак. Ось непокірний дід, пасічник, що не схотів давати князеві десятину, а ось і батько, що спробував колись тікати на Запорожжя. Довго хворів і кашляв батько після яреминих канчуків, та так і помер, не одужавши. А ті, що зникають невідомо куди, кажуть, що їх катують у західній башті, становлять босими ногами на розпечені сковороди, видирають з живого тіла шматки м'яса, вирізують із шкури ремінь. Максиме, ти тут? А ми тебе зеленою шукаємо, шукаємо. Диви. Та він тут зовсім заснув. А, це ти, Варко, немов прокидаючися від страшного сну, скрикнув Максим. Ні, не я. На дідька ти мені здався. Якби не сестричка твоя, давна б уже я була в замку. Ну, гомоніть та швидше. Олена сумно дивилася на брата. Тонкі її губи нервово тремтіли, а в ніжному голосі почувавані сльози. Ну, що, надумався? Максим мовчки схилив голову. Знаєш, я зараз так молилася, так молилася, і наче полегшило якось на серці. Може, Може, князь простить Петрові? Може, все якось обійдеться? Може, тікати не треба? Олена розгублено подивилася навколо. На цвинтарі не було вже нікого. Шароділо від вітру пожовкли листя. Мертво чорніли похилі хрести над могилами. Якраз він простить. А закатувать канчуками, коли не скаже, хто другий. Ні, сестра, мені вже тут не життя. б за очі. От якби на січ пощастило. На січ? Та ти ж, ти ж молодий ще зовсім. І потім вони ж безпремінно гнатимуться. Не нас дожинуть, Максиме. Не втерпіла Варка. Петро ж гарний хлопець. Ні за що не викаже. Виходить, що й тікати не треба. Ха, такої виходить. То що ж, хай Петра закатують? Ні, завтра ж уранці Хай скаже, що то був я, хай ловлять. Максим справді мав рацію. Варка й Олена мовчки дивились на нього. Якось не вірилося, що сьогодні вночі Максим, може, навіки покине їх і подасться світ за очі, в невідому, далеку, небезпечну дорогу, а хлопець стояв, трохи вхиливши голову, стиснувши зубою, вперто насупивши брови. Ну, тікати, але ще страшніше опинитися в пазурах у Яреми. Так як же воно все це сталося? Ну, розкажіть мені врешті до ладу, запитала Варка, побачивши, що Олена ось-ось не витримає і заплаче. Та як? Рівняємо ми з Петром доріжку в старому парку. Ну, знаєш, там, де ясен громом розбило. Ну, от, а вже ж надвечір потомилися ми дуже. От Петро вперся на заступ та й каже: Ну і проклята ж, каже, робота. Коли не коло коне, то з заступом. Обридло, каже, до біса. А ще он князь коло гадського шляху знов якусь греблю хоче гати. Чи не доведеться, каже, і нам з тобою, Максиме, в грабаріти? Пан Броніслав каже, щось давно на нас скоса поглядає. Не згадуй, кажу, лисого чорта проти ночі. Ну, покопали ще трохи, смерклося, глянув Петро на небо та й питає а що, каже, не казала тобі сестра, що в панів про вогняну мітлу чутно? Ні, кажу, а хіба знов її бачили? Не знаю, каже, гомонять, каже, що то не мітла на небі. Гомонять, що то меч божий. Та я підняв заступа, та мов то й дяку церкві, я б наче в діжку, меч божий на панів. А Петро, замість реготати, вирячив очі і пополотнію так, не мов у мене за плечима побачив. «Глядя, то ж сам Ярема, я тоді внизу Яр, а Петра спіймано». «Ну що ж», – тяжко зітхнула Олена, – «доведеться нам, Варко, виряджати його в дорогу. Гляди ж, Максиме!» Голос їй увірвався, очі потьмарилися сльозами. «От такої! А ці вже мені баби!» – розсердився Максим, але не витримав і отвернувся й собі. «Ну, годі, годі!» – вдавано жваво зацокотала Варка. «Давайте умовимося, що і як. Часу небагато. Олина і Варка були з на жіночій половині, і інколи виконували доручення самої Гризельди. Навіть у свято гаяти часу їм не доводилося. Максимові теж треба було поспішати до замку, бо пан Броніслав ще вчора лаявся, що в стайні, де працювали Петро і Максим нема ду. пошепки, хапаючись, почали обмірковувати подробиці майбутньої втечі, де побачитися останнє, яку взяти одежу, як вийти з міста вночі, як поводитися після втечі Олені, що переказати Петрові. Боялися, щоб про щось не забути, і не раз поверталися до того, що вже були вирішили. Ну, здається, все. Нарешті сказав Максим. Все, хай тебе Господь благословить, перехрестила брата Олена. Варка мовчки кусала губи. Шароділо під вітром пожовкли листя на спустілому цвинтарі. мертві чорніли хрести над могилами. Ну, гайда, посміхнувшись до дівчат, Максим. Незабаром вони вже підходили до замку. Трохи осторонь від замкового мосту з обох боків широкої вулиці розташовано було приміщення ляді, частину касарень, стайні, шопи, возовні, клуні та інші будівлі великого замкового господарства. За цими будівлями йшли крамнички, шинки, ядки, а далі вже починалося місто. Максим жив не в самому замку, а в одному з приміщень для стайничих. Це значно полегшувало втечу, бо ввечері Можна було вийти до міста, не викликаючи нічиєї підозри. кіл, що оточував місто, був не всюди однакової височини. Перелізти вночі через нього було досить легко. Тим більше, що вартові у спокійний час стояли переважно коло міських брав. Перед вечором Максим востаннє походив коло коней, нагодував собаку-волка, якого дуже любив, потім пішов під замок на умовлене місце попрощатися з сестрою. Вовк ув'язався за ним. Це був чималий, сірий, кудлатий, дуже лютий собака. Ще маленьким цуценятком Максим знайшов його і вигодував. З того часу вовк слухався Максима. Інколи навіть лащився до нього зовсім не по вовчі. «Чи не взяти б вовка з собою?» – врухнулася думка, але зараз же й згасла. Сюди, щоб тебе собаки з'їли!» З несподіваною для самого себе злістю крикнув Максим. Вовк завищав і втік. Олена прощатись не вийшла. Прибігла сама варка і то на одну хвилинку. Пані Гризельда щось трохи захворіла, і усіх покоївок заганяли так, що аж у голові гуло. «Фу, бісові душі!» – заскриготів зубами Максим. Вродливе обличчя його стало... Страшне від люті. Одна тільки й була у Максима – Олена. Матері він не пам'ятав. Батько помер уже тому кілька років. Змалку покуштував Максим панської ласки. у різок, а як підріс й канчуків. Скільки пам'ятав себе, весь час тяжка, остогидла робота, знущання і цілковита залежність від панів і наглядачів. Якби не сестра, не Олена з її теплою, рідною ласкою, чи й витримав би Максим цей жах, це рабське життя. І ось тепер, коли доводиться йти світ за очі, коли треба чи не навіки покидати Олену, не можна навіть глянути на неї востаннє.